Biztos tipre jöttek. Biztos tipre jöttek, közölte György, miközben az új nyomokat rögzítette a kilincsen a trezoron és egy-két tárgyon, melyeket láthatólag elmozdítottak a helyükről. Ne sokatba a Gyuri, szólt oda neki a börgyet is. György nem válaszolt, csak nyelt egyet. Újabban külföldi megrendelésekre törnek be, és olyan gyors autókkal járnak, hogy a szajri alig, ha nem már kint van a határon. Azért persze gyorsan leadjuk a drótot hegyes halomnak, magyarázta a nyomozó a tulajdonosnak. Ugyan már? A műkincsekben utazó betörőbandák már évek óta külföldi megrendelésekre dolgoznak. Mormogott magában György, de nem akarta kiavítani kollégáját a civil előtt. Ő is részvett néhány éve a botrányos képlopás nyomozásában, amikor a külső tatarozásra felépített áványzaton, a tolvajok egyszerűen besétáltak a szép művészeti múzeumba, és egy görög milliárdos megrendelésére hét értékes képet fújtak meg, köztük Raffaello Eszterházi madonnáját és két tintoretto -t. Mert az igazgató nő hiába könyörgött a minisztériumnak és a pártközpontnak a működőképes biztonsági berendezésért. Aztán végül az igazgató nő nyakába varták a felelősséget, mert a felelősség természete már csak ilyen, más nyakába varva érzi magát jól. El ne gyertek a helyszínről, még nem találtok hasznos nyomokat, keresetek a plafonon is a kell. Fordult a nyomozást vezető százados Györgyhöz, sarkon fordult, és odhagyta a másik bűnügyi technikussal a lakásban. György ritkán szólt hozzá az eligazításoknál. Inkább megvárta, míg a kollégái elmondták az ő véleményét is. Akkor aztán buzgón, egyetértőn bólogatott. De az újabb sikertelen akciót követő letolásnál, amikor a főnök őt is név szerint megemlítette, már nem tudta tűrtőztetni magát. Örnagyelvtás, miért nem veszik már észre odafönt, hogy a Los Angeles-i magyar Mafia is itt pörög az országban? Úgy játszanak velünk, mint macska az egérrel. Mi még ahhoz se kapunk eszközöket, hogy legalább lehallgassuk őket. A rossz fiúk BMW-vel, Porsche-val száguldoznak, a autókban pedig a hónap végére elfogy az üzemanyag. És olyan pocsék hatótávolságúak a rádiók, hogy azoknál még a taxikban is jobbak vannak. Nem az eszközökkel van a baj, főhadnagy elvtárs, hanem azzal, hogy trehányok és felületesek vagytok. Ha alaposabban rögzítenétek a nyomokat, ha értenétek hozzá, nem itt tartanánk, torkolta le balra örnagy. A bűnügyi technikusok morgulódva ugyan, de beletörődtek, hogy a nyomozók lenézik őket, hogy átszák a vagán időnként a kék fényben is fényezik magukat, de a perdöntő bizonyítékokat tőlük technikusok várják. Az a vád azonban, hogy Trehány is nem ért a nyomokhoz, felháborította Györgyöt. Úgy érezte, Balla megalázta a kollégák előtt. És épp ez a korrupt a fasz mondja. Duzzogat magában. Még éjjel, amikor a parkban a cigarettáját szívta, aztán otthon az ágyban forgolódva is azon rágódott, mi lett volna az igazán frappás válasz a főnöknek? Az őr nagy megjegyzése különösen azért bosszantott, mert gyerekkorom óta vonzódtam a nyomokhoz. Izgatott, képes vagyok-e kiolvasni belőlük a történetüket? Ahogy a költözéskor lealkasztott képek és elmozdított bútorok után a falon maradt sepphelyek is meséltek a gyerekkoromról. Nem csak a régi fotók, levelek, tárgyak érdekeltek, hanem a kávéfőző oldalára száradt kátrány, a pohár szájára kenődött rúsfolt, a keréknyomok mintázata a sáros aszfalton, vagy amikor Gerdával a húgommal megemeltünk a mezőn egy eldobott öreg ablakkeretet, és ott maradt a fűben a napszítt körvonala. A rajzfüzetemben igyekeztem megőrizni, amit tetszett. Szénnel rajzoltam, aztán az ujjammal elkentem a kontúrokat, mintha az eső vagy az idő elmosta volna, és a nyomokból kellene kikövetkeztetni az elhomályosult körvonalakat. Szerettem rajzolni. Sokat gyakoroltam, de nem mutattam meg soha senkinek. Csak a trópusi lepkegyűjteménynek nem tudtam örülni, amit apánktól kaptam a tizedik születésnapomra. Ünnepélyesen adta át, közben babonázott a szürke szemével, és a tenyerével végig simított a magas homlokát, mint mindig, ha arra készült, hogy kinyilatkoztasson valami jelentőségteljes igazságot. A természet és a tudomány szépsége közölte diadalmasan. Várta a hatást. Örülnöm kellett volna, nehogy megbántsam, de én viszajogva bámultam az esőerdőben egykor szabadon repkedő kobaltkék és napsárga pillangókat, ahogy a gombos tűkön megfeszítve mutatványos tárgyakká váltak. Aztán a költözéskor az üveggel fedett fadoboz nem egészen véletlenül kicsúszott a kezemből, és apám káromkodása közepette a lépcsőre zuhanva darabokra tört. Anyán lapátra seperte a szétmorzsolódott színes szárnyakat, törött potrohokat, bedobta a kukába az üvegszilánkok, koszos nejlonzacskók, összenyomott konzervdobozok, és ételmaradékok közé, és akkor a pillangó tetemek, meggyalázott élőlények helyett végre egyszerű hulladékká váltak. Egy rossz emlékű születésnap trópusi színekben pompázó nyomaivá. A hegek is izgattak. Apánk büszke volt a szákás izmos felsőtestére, minden reggel tornázott, légzőgyakorlatokat, fekvőtámaszokat, felüléseket, goggolásokat végzett és túllépve a derek a táján megjelent úszógumik iránti ellenszemvény gyakran járkált félmesztelenül a házban. Olyankor nem tudtam levenni a szemem a köldöke fölött égtelenkedő forradásról, a haslövés nyomáról, mintha gyerekként éreztem volna, hogy közön van hozzá. Milán bácsi mesélt róla, apánk barátja, aki kiskoromban mindig a levegőbe dobált, ha nálunk járt, és közben hahotázva azzal ijesgetett, hogy... Kibelezlek kis komám, aztán bezárlek egy nagy ládába. Igyekeztem én is nevetni. De inkább csak hisztérikusan vihogtam, mert hittem is, nem is, amit mondott. Nevetett, tehát biztosan viccel, gondoltam, míg röpültem a magasban. De félelmetesen hangzott, mert az arca közben néha ijesztően komolyá vált. Egyszer elsírtam magam a félelemtől. No, – Na, van, kiskomám? Beszartál, hogy kibelezlek? – Pedig úgy lesz, ahogy mondtam. – Nézd meg apát hasát! Őt is kibeleztem, és bezártam egy nagy ládába. – Te is így jársz, majd meglátod! – bizonygatta sokat szorra. Az egyetlen dolog, ami tetszett ebben a rémes játékban, hogy Milán bácsi volt az egyedüli, aki a gyerekek közül, mintha engem szeretett volna a legjobban. Gyerekként csodáltam apánkat. Ő elégedetlen volt velem. Beszélgetni se tudtunk. Anyánk volt a tolmács. Rajta keresztül tartottuk a kapcsolatot egymással. Nekem apánk gondolatait magyarázta, neki az én érzéseimet. Szüleink időnként félre vonultak. Ilyenkor a fülemet az ajtóra tapasztva hallgatóztam. Apánk panaszkodott rám. Olyanokat mondott, hogy elkeseríti, milyen lassú a felfogásom, hogy maghacs és önfejű vagyok, nem úgy, mint Miki és Gerda. Anyánk ilyenkor csitítgatta. Ne aggódjon, majd beérek, vannak későn érő gyerekek. Jába reménykedsz, hallottam egyszer az ajtónát. A gének megmutatkoznak. Na ezt ne! csattant fel anyám. Hányszor kértelek, hogy ezt az egyet ne? És leszkető hangon hozzáfűzte, ne mondogasson nekem ilyesmit, mert érzékenyebb vagyok, mint a többi gyerek, és a rossz mondatok felhasítják a lelkem. Így mondta, felhasítják a lelkét. Meglátja, mondta apáknak, egy nap majd rólam is kiderül, hogy valamiben tehetséges vagyok. Anyánk sokáig bízott bennem. És Gerda is. Miki volt az okos kicsi akinek már több esze van, mint a bátyjának. Gerda pedig születése óta elvarázsolta apánkat. Az ölébe ült, apánk arcát két tenyerébe fogta, hosszan fürkészte a szemét, fésülgette a haját, mint egy hajas babának, a fülét birizgálta, apánk pedig elolvad, ha ránézett. Féltékeny voltam Mikire, és persze büszke is, hiszen az öcsém volt. Ragaszkodtunk egymáshoz, mert a sikerhez mindig szükségünk van valakire, akit legyőzhetünk. És Miki már kicsiként felismerte, hogy a családban velem összehasonlítva volt, a leglátványosabban tehetséges. Én megkapaszkodtam belé, mert abba reménykedtem, hát ha félresiklik egy nekiszánt mosoly. Nekem jut egy nekiszánt dicséret. Lehullott elismerés morzsákért, oda vetett szeretett alamizsnákért kuncsologtam, úgy, mint a csúnya fiúk és lányok, akik oda csapódnak egy szép társukhoz, abban bízva hát, ha visszaverődik rájuk is némi fény a csillogásukból. Azok megörülnek az udvar tartásnak, mert a csúnyák mellett még szebbnek tűnnek. Miki azért vágyott a sikerre, hogy mindenki szeresse. Én azért, hogy magamat szerethessem. Bár sok minden érdekelt, nem ment a tanulás. Az órán képtelen voltam odafigyelni. Aztán az óra előtti szünetekben, amikor a félelem végre összerántotta a figyelmemet, gyorsan átfutottam a napi leckét, és így elboldogultam valahogy. Csak olvasni és rajzolni szerettem. Gerdát is mikit noszogatni kellett, hogy teljesítsék a szüleink által előírt napi olvasási penzumot. Én faltam a könyveket. Velem meg ez volt a baj. Nem tanul, folyton csak olvas! Legalább tudományos könyveket olvasna, talán ragadna rá valami! Hallottam apánkat az ajtónát. A fantázia világba menekül a kudarcok elől, felelte anyánk. Olvastam valahol, hogy a lustaság is lehet a magas intelligencia jele. Az ember jól el van a gondolataival. Én is sokat heveréztem. Ámodoztam. De valahogy nekem sosem mondták, hogy ez az intelligencia jele volna. Anyánkon igyekeztem lemérni azt is, hogyan kell fogadnunk apánk váratlan ötleteit. Például, amikor úgy döntött, kivonulunk ebből a rohadó világból, hogy eladjuk a lakást, tanyára költözünk, kivesznek bennünket az iskolából, ők tanítanak minket. A súlyos étkező asztalnál ültünk. Ha kiúztuk, tizenkét ember is elfért körülötte. Az ódon töltfe asztalhoz szüleink annak idején márvány lapos tálalót is vettek az ócskapiacon. Olcsón mert a modern lakásokban ilyesmi már nem fért el. Ormótlandarab volt. A sötétben úgy terpeszkedett a halban, mint egy fenyegető óriás. Miki félt tőle? Egyszer meglestem, hogy a halba lépve köszönt neki. Nehezen tudtam rávenni, hogy megsimogassa és lássa, nem bánt. A szüleink komolyan vették a közös vacsorákat. Ilyenkor apánk is átjött a dolgozó szobájából, ahol ideje jó részét önkéntes számüzetésben, tudományos könyvek és cikkek fordításával vagy olvasással töltötte. A táralás szigorú rendben zajlott. Apánk elvárta, hogy anyánk elsőként neki szervírozzon, mert... Úgy illik, hogy a férfi kapjon először. Ő keresi a pénzt. És apánk azt is természetesnek vette, hogy neki jutnak a legjobb falatok. Aztán jöttünk mi gyerekek, végül anyánk. Amikor nagyobb korunkban zavarni kezdett minket az igazságtalanság, és felajánlottuk anyánknak cserélünk vele, kapja ő a levesből a csirke mellett vagy a zombot. Mindig ragaszkodott hozzá, hogy ő éppen arra a falatra vágyik, ami megmaradt neki. A csirkehát, a soványka szárny és a nyak, amin alig volt hús. Az a legjobb rész, erősködött, azt lehet a legjobban leszopogatni. Végre a saját értékrendünk szerint fogunk élni, mondta apánk egy júniusi estén az iskolai évzáró napján. A bejelentést még gyerekek döbbent csöndben fogadtuk. Egyszerre hangzott ijesztőnek és csábítónak, hogy mindent otthagyunk, nem járunk iskolába és ismeretlen helyre költözünk. Az iskolában egyre több kudarc ért, de elképzelni sem tudtam, hogy elszakadok a barátaimtól. Talán soha többé nem látom őket. Megszűnik a reggeli kapkodása, hogy a táskámat pakolva percekig kutatok egy-egy elhányt füzet könyv vagy a toltartóm után. Elkeseredve keresem a tornazsákomat, sietve bekapom a reggelit, amit anyánk odakészített a konyhaasztalra, aztán rohanás, hogy az iskola kapujában álló pedellus fejcsóválása és sürgetése közepette, a csöngetésre Gerdával éppen beérjünk. Valószerűtlennek tűnt, hogy megszűnik a matek dolgozat előtti gyomorgörcs, utána meg a letolás. Miki sírt. Ősszel ment volna iskolába. Egy éve erre készült. Szüleink tavasszal már az iskola táskáját és a könyveit is megvették. Büszkén pakolta a ceruzáit az új toltartóba, és most kiderült, hogy semmi sem lesz belőle. – Akkor én már so se fogok iskolába járni? – kérdezte zokogva. – Házi iskolába fogtok járni – vigasztalta apánk. – Mama eztán titeket fog tanítani, nem más gyerekeket – – Meglátjátok, milyen izgalmas lesz. Én is segítek neki. Együtt fogjuk felfedezni a világot. – És az iskolatáskám? – akadékoskodott Miki. – Akkor az meg minek kellett? – Te azt hiszed, kisfiam, hogy a házi iskolában nem kell táska meg toltartó. Oda kell csak igazán! – vigasztalta anyánk. Istenem, hány év telt el azóta? – a család jenie egy ideje már Kaliforniában a Szilícium völgyben él, valami különleges ösztöndéjel, amit a kiemelkedő, képességű gyerekeknek adnak. Már az egyetemre is oda járt, és azonnal munkát kapott az Apple-nél. Aranyos fiú, csak kicsit flógos. A felhők között jár, mint a zsenik általában. Nem értettük, mi ez a váratlan döntés a költözéssel. De anyánkon láttuk... Apánkkal ők ezt már megbeszélték. Anyánk bizakódónak tűnt, és ez minket is megnyugtatott. Eladták a belvárosi bérlakásunkat, előtte papíron szövetkezeti lakásra cserélték, mert csak azt lehetett legálisan eladni. Annak egy részéből vették a tanyát, a többit pedig félretették rosszabb napokra. A bútorokat, könyveket kétszállító munkás pakolt a teherautóra. Ami befért, az több fordulóban bezsúfolták a kopott faborítású liftbe. A nagyobb darabokat górtnéval cipelték le a lépcsőházban, a játékainkat és kedvenc tárgyainkat magunkhoz ölelve mi vittük az ölünkben. Gerda a kincses dobozkáját szorongatta, a bizsúfülbevalóival és karkötőivel. Amikhez annyira ragaszkodott, hogy egyik nyaralásunk alkalmával, amikor hajnalban földrengésre ébredtünk és kimenekültünk a rázkódó repedező faluházból, a szüleink riadalmára ő visszaszökött, mert ott felejtette a fülbevalóit. Miki játékait is én cipeltem, mert folyton kipogyogtak a kezéből. A szomszédok a gangról nézték a költözködésünket. Senki nem segített. Valaki azt mondta, Na mi van, menekülnek? Indulás előtt elbúcsúztunk az üres lakástól, utoljára együtt bejártuk a kongó szobákat. Anyánk mondta, hogy ezt így kell csinálni. Egy percig csöndben, csukott szemmel összekapaszkodva álltunk a nappaliban. Igyekeztünk elmélyedni magunkban, ahogy anyánk kérte. Mi, gyerekek, persze, aprókat horkantva, izgatottan rögtünk. Tele voltunk szorongással. Aztán végleg otthagytuk a várost. Mi mentünk elől a Moszkviccsal? A teherautó követett minket. Apánk vezetett, a térkép alapján még otthon aprólékosan kiezetelte az útvonalat, a jegyzeteket anyánk tartotta az ölében, és felelősség teljesen szorongva böngészte a papírt, mondta az irányt. Tapasztalatból tudta, hogy ez a munka megosztás biztos garancia a veszekedésre. Most szólsz, hogy fordulni kellett volna, mondd már, hogy merre menjünk! Mi gyerekek hátul ültünk, Miki középen fészkelődött a kinőtt gyerekülésében, és negyed óra múltán már unatkozott. Mikor érünk már oda? kérdezte tíz percenként. Anyánk sorra bevetette a családi kirándulásokon szórakoztatásunkra kifejlesztett unalom űző rutinját. A barkóbát, a szópókert, az országvárost, a lyukacsos tetejű alumínium ételhordó dobozból megettük a gondosan szalvétába csomagolt rántott húsos zsömléket, vizet ittunk a termoszból, apánk is lenyelte az utolsó falatot, addig vagányan félkézzel vezetett, aztán jött az ez a nóta, nóta körbe jár. Apa, anyánk mindig úgy alakította, hogy apánkra essen az első dal, mert ő énekelt a leglelkesebben. Akkor is mindig dalolt, ha kirándulni mentünk. Mézengésű, bársonyos hangja volt. Nagy átéléssel hangosan énekelt, elnyomva a nyekergésünket. Ez a úton nóta, nóta, mindenkire rátalál. Gerda! Ég a város, azt én utálom, közölte ki! Na persze, kis hülye, mert én mondtam. Ne egyetek, mert felidegesítitek apátokat, és karambolozni fogunk, figyelmeztetett anyánk. Aztán majd jól, meghallunk, kuncogott Gerda. De beszél butaságokat, kislányom, inkább nézzétek a tájat. Mit nézzünk rajta? durcáskodott Gerda. Sok nézni való valóban nem volt a tájon, legfejebb az út vége felé, de addigra már Miki és Gerda is alud. A rozog a teherautó megrakodva a bútorainkkal, órákon át követett bennünket az egyforma falvakon, szomorú kisvárosokon át, szántóföldek napraforgó táblák mellett, egészen az apró dombokon fekvő határmenti településig. A városi élet után a falvak néptelennek tűntek, mintha biológiai fegyver pusztította volna ki a lakosokat. Ha korábban vidékre mentünk, akkor is gyakran gondolkodtam azon, milyen lehet egy olyan apró faluba születni, mint ahova most igyekeztünk. Aztán úgy élni le egy életet, hogy valaki a falu határát sem hagyja el. Milyen kép élhet ott az emberekben a világról? Sorsunkba belenyugodva, párhuzamos világokban töltjük el a számunkra kiszabott 70-80 évet. Miközben mindannyian azt gondoljuk, hogy teljes életet élünk. Akár a pillangók, akiknek mindössze néhány hét jut a földi létből, még akkor is, ha a lelkes lepkegyűjtők nem tűzik őket gombostűre. Ha valóban csak egy életünk van, akkor mindenkinek jut, ami jut. Tényleg ilyen egyszerű lenne az egész. Mielőtt ráfordultunk a tanyához vezető lejtős földútra, apánk fékezett, kiszállt az autóból, bennünket is kiparancsolt, Átölelte anyánk vállát, a másik kezével Gerda kezét fogta, Miki anyán kezét szorongatta. Ott álltak négyen egymást ölelve, kézen fogva. Amikor apánk észrevette, hogy nézem őket, egy pillanatra elengedte anyánk vállát, és engem is hátba paskolt. Ez az otthonunk! mutatott egy mezőre, ahol a távolban egy magányos ház állt és sugárzott az arca, mintha az égéret földjét látná. Amott az erdőn túl, ha lemegyünk a drávához, láthatjuk, amint a túlpaltról Jugoszláviából Milán bácsi integet nekünk. A húgom kíváncsi szemmel fürkészte a vidéket. Izgatottan tekergette ujja körül a füle mellett huncutkodó hajtincset. Miki tanácstalan tekintetén láttam, próbálja okos kis fejében összerakni, vajon miért örül ennyire az apánk ennek a kietlen vidéknek. Én meg, mint rendesen anyánk arcáról próbáltam leolvasni az érzelmeit. Amíg az új otthonunkat bámultuk, a teherautó egy ideig járó motorral pöfögött mögöttünk, aztán a sofőr levette a gyújtást, és a szállító munkással ők is kiszálltak. Sóljanak, ha indulhatunk. Kiáltotta oda nekünk a sofőr. Rágyújtottak. Emlékszem, először láttam, hogy valaki a hüveik ujja és mutató ujja közé fogja a kézzel sodort, mezitlábas cigarettát. Úgy emeli a szájához, egészen a végénél, miközben alig maradt hely az ajkának. Amikor később dohányozni kezdtem, én is ezzel próbálkoztam. Mélyeket szippantottak, fújták a füstöt, csipegették és köpködték a nyelvükre tapadt dohánymorzsákat, halkan beszélgettek és közben unottan bámulták a tájat. Az ígéret földje gondozatlan mező volt. Foltokban nőtt napszítta fűcsomokkal, helyenként száraz kórukkal. A tanya épülete mellett két jegenye nyújtózott a szürke ég felé, a föld illatú szellő borzolta a nyárfa leveleket. Anyánk megértő nézett apánkra. Szája szögletében megmozdult az apró ránc, ami más ívet formált, ha mosolygott, és mást, ha keserű volt. Ezúttal nehéz volt anyán gondolatait kifürkészni. Büszkeség és szeretet volt az arcán, közben némi aggodalom is. Az érzelmeknek az a különös keveréke, amit azóta sem láttam máson. Gerda fehér cipőjéről a tenyerével ütögette le a port, húzogatta a pólóját, formerna drágja zsebét gyűrögette, fintorgott, de nevetett. Úgy tűnt, tetszik neki a kaland. Klassz mi? bíztatott bennünket anyánk, látva elfogódottságunkat. Itt igazán futkározhattok kedvetekre, meglátjátok, milyen jó lesz. Mi az a ledőlt szögesdrót kerítés? kérdeztem. A szabadság jelképe, közölte apánk, aztán elnevette magát. Ott a telkünk határa.